זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם, והטוב בעיניך עשיתי, ויבק חזקיהו בכי גדול. ויהי ישעיהו לו לא יצא חצר התיכונה, ודבר אדוני היה אליו למור שוב ואמרת אל חזקיהו נגיד עמי,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 וישמע עליהם חזקיהו, ויראם את כל בית נכותו, את הכסף ואת הזהב, ואת הבשמים, ואת שמן הטוב, ואת בית כליו, ואת כל אשר נמצא באוצרותיו. לא היה דבר אשר לא הראם חזקיהו בביתו ובכל ממשלתו.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 לא היה דבר אשר לא הרעיתים באוצרותיי. ויאמר ישעיהו אל חזקיהו, שמה דבר אדוני? הנה ימים באים, ונישא כל אשר בביתך, ואשר עצרו אבותיך עד היום הזה בבלה. לא יוותר דבר, אמר אדוני, ומבניך, אשר יצאו מנמך, אשר תוליד, ייקחו, והיו סריסים בהיכל מלך בבל. ויאמר חזקיהו אל ישעיהו, טוב דבר אדוני אשר דיברת, ויאמר, הלא, אם שלום ואמת יהיה בימי. ויתר דברי חזקיהו וכל גבורתו, ואשר עשה את הברכה ואת הפתעלה, ויבא את המים העירה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. וישכב חזקיהו עם אבותיו, וימלוך מנשה בנו תחתיו.